Fuegos y flores de cristal, todos los amantes rompen y se van y nada, nada de nada. Sonrisas y muecas que esconden la verdad, vestidos de boda. ¡Y todo es nada! ¡Y todo es nada! Trastos de bautizo que solo quieres tirar Juegos para niños que no sabes cómo van Como un anuncio que atrapa incautas Canciones de cuna cantadas con ebriedad Cuentos infantiles con un perverso final Rosas blancas que siempre acaban en grandes trampas ah, Y todo es nada, y todo es nada, y todo es nada Dissabte 30 de gener, la sala KGB de Barcelona acull la presentació del segon treball de Lilit, la formació de Barcelona creada l'any 2002 per la vocalista Agnès i el guitarrista Albert. Però que sigui la mateixa vocalista de la banda, l'Agnès, qui ens expliqui més coses de Lilit Bona tarda. Bona tarda. Uh, Explica'ns així, breument, la història de la banda. A veure si sabré capaç de fer Jo crec que sí. Doncs vam començar, de fet una mica abans del 2002, perquè ell i jo ens coneixíem des que érem molt petits i anàvem allò a esquivar junts i bueno, era tot molt bucòlic, no? Però sí que a partir del 2002 podem considerar que neix el grup en sèrio perquè vam començar amb una maqueta que teníem però vam començar a fer gires amb The Purple, amb Brian Adams, amb Pretenders, amb The Gathering... Bueno, ens, no sé com ens ho vam fer Eh, però ens col·locaven a tot arreu. No? Tenia, és que teníem una maqueta que era resultona, que estava bé. En aquella època encara inclús dir, cantava en anglès. I el que sempre havíem tingut molt clars que volíem fer les coses bé i que ens hi volíem dedicar. No? Llavors, bueno, eh, diguem que això va beneficiar també bastant a que col·laboressin més els promotors amb nosaltres, ens veien molt serios. Bueno, després d'això eh, un altre punt d'inflexió seria igual al 2005 quan eh, la formació estable que teníem fins aleshores es va dissoldre eh, i van entrar el Joan i el Rafa i jo vaig aprofitar per eh, canviar les lletres d'idioma i poder cantar en castellà que és una llengua amb la que em desenvolupo bastant més còmodament que no em pas amb l'anglès, no? A part que, bueno, Lilith també ha tingut una intenció d'explicar coses i és molt més immediat en anglès ai, en anglès en en català o en castellà que no pas en, en anglès, no? Llavors vaig, vaig prendre aquesta decisió que ha sigut la més sàvia de la meva vida, pel, pel meu gust, en el meu criteri, i aquest seria el següent punt d'infecció. El tercer seria el 2007, quan ja eh, van treure el No te rindes, que és el primer disc eh, i actualment eh, que estem fent el Sal... Ah, bueno, la gira del Salsicuedes, no? una gira que l'havíem encetat l'any passat, el 2009, i que unes de les primeres dates van ser amb, amb ACDC, o sea que vamos, mejor no? I bé, bueno, ara estem presentant a casa, que això vol dir que avui és una data important, també, i a veure què passa. Es diu que Lilith va ser la primera dona d'Adam, i segons la llegenda el nom venia de Lilith, un dimoni nocturn mesopotàmic que es dedicava a assassinar nens. Uh, ve d'aquí el vostre nom, vosaltres també assassineu nens? Perquè avui en veig molts aquí. No, no, no, no, contràriament a el que es pugui creure, està ple de nens a la prova de so. Tu pots comprovar si no ens mengem els nens. No, que va. Eh, a veure, és per la, pel significat de la primera dona de Dan que es va, es va revelar quan va veure que el tracte no era igualitari, perquè eh, Lilith, eh, contràriament a el que passa amb Eva, estava feta eh, de, ara no sé dir, de fang, de fang igual que Adán, o sigui, eren exactament iguals, eh, llavors la tia pues, reclamava un tracte igualitari no? Com per l'obís no es va posar d'acord ni amb Adán ni amb Déu doncs eh, pues, se'n va anar amb els dimonis i es va fer dimoni, però va fer dimoni no per res, sinó perquè no li va quedar altra eh, opció no? d'alguna manera va ser el millor que podia fer i sí que també es diu eh, que és la serp que va atentar a Eva, amb la qual... Eh, Bueno, te vas a vanaràs con la caiguda del ser humano en aquesta vida que tenim d'en de agradable plagues vagades. Com deies abans el al 2002 veu sé catalonès de molts i molts grups. Què recordes d'aquella època? Pues pues de les millors. Sí, bueno, la veritat és es que sempre hem tingut un com a grup, hem tingut una vida molt maca, eh? eh... És molt dur, que ningú s'engani, no fas tots aquests concerts amb aquesta gent Si no treballar i piques pedra com a lo bèstia, o sigui, això no cau del cel, eh? No és ni sort, ni un padrí, no. és treballar-te a la gent, de que tu tens que fer allò perquè tu ets el que vals per fer allò, no? D'alguna manera, l'experiència, per exemple, amb Dit Parpel va ser de les més maques, perquè Dit Parpel eren molt carinyosos amb nosaltres, molt acollidors, es posaven allà a ballar, quan, quan totes tocàvem, estaven ells en els, en els laterals de l'escenari fent el heavy saps? i després doncs estaven amb nosaltres al camerino, venien tal. la veritat és que una gent, un altre que també va ser encantador els millors, el, el Brian Adams i Brian Adams anàvem una mica amb un prejudici perquè dèiem jo aquest tio, vaya pastelón, no sé què, no? lo típic el tio quan el coneixes i ja el veus tocar i t'afeguro que et canvia totalment la percepció que tens d'ell, eh? O sigui, que fa les baladetes, oportunistes, tot el que vulguis, però aquest tio és 200% rock and roll, eh? És una passada, i a més és un encant, no o sé, sigui, sempre ajudant-nos amb qualsevol problema que teníem, qualsevol cosa, apujant a sac, o que. Sigui, un record en general molt maco de tots els artistes que hem treballat, quan més amon estan més, més esplèndids són també, o sigui, i més humils perquè no en cap moment et fan notar res. Eh, dinàvem amb ells i bé, bueno, un... I, bueno, i també he a aprendre moltíssim, Per gastalonatges. estalonatges eh, no pots fer el teu show. tens que fer una espècie de show resumit, no? Has de concentrar les coses que tu vols explicar, doncs a vegades en 20 minuts, mitja hora, com a moltes quarts d'hora amb la qual aprens moltíssim de, de tu mateix, o sigui, de, del teu propi projecte, aprens moltíssim fent aquest tipus de xous, eh, de primeres parts, no? Mm -hmm. Amb la qual bueno, una època que la recordo molt de carinyo per tot, per l'aprenentatge i, i pel tracte amb, amb aquestes estrelles del rock que eren fantàstiques. I a part també veu obrir el Xacobeo 2004, sent l'únic grup espanyol que, que estava allà present. Sí Sí, sí, sí. Núdel Xacobeo eh, també va venir demà d'un dels gats promotors estatals, que és Gamerco, eh, que, que, bueno, que ja ens coneixem per alguns d'aquests concerts que t'estic anomenant, i, i els tius eh, van dir a aquest grup, encara que està començant, eh, doncs, eh, serveix per a... I va ser una passada, perquè ja estava bastant ple, eh? O sigui, quan vam sortir a tocar, estava bastant ple i a més a mica que m'agrada molt Galícia i tal, ho recordo molt de carinyo i encara ara tenim fans que ens recorden que ens van veure allà que ara quan tornem i encara no hem tornat, o sigui que és com un, eh, una assignatura pendent no? que tenim Galícia, sí. I quines eren i suposo que segueixen sent les vostres influències com a banda? Mm, som, a veure, és que nosaltres de tot tota la vida, o sigui, jo de petita em passava-li escoltant l'Elvis, als Beatles, els Rolling Stones, a cada sempre s'ha sentit molt jazz, inclús molta música clàssica, l'Albert venia molt del heavy metal, Iron Maiden, tots aquests grups, el Joan venia molt dels grups de rock alternatiu, eh, com poser ser Jam o Nirvana, aquest tipus de grups, el Rafa Lira de tot, és inclús molt metallero, mm... No sabria dir-te quines són les influències. Eh? Jo crec que són totes i ninguna alhora, no? Eh... Mm... A nivell nacional és que també escoltem de tot, perquè el mateix estem en un concert dels Suaves, com en un de Barricada, com en un, de, un dels grups emergents, com ara que avui han vingut els companys de de Sin Sentido i de Puerta 104 i de Cels. O sigui que ens veuràs a qualsevol tipus de concert sense cap mena Pot de... Podem estar tot ara. I les influències jo crec que totes sense poder dir-te una en concreta. I a l'hora de composar i escriure els temes, eh, i participeu tots? Hi ha algú que porta més pes? Home, normalment eh, les, les cançons les fem entre l'Albert i jo, ell eh, sempre té algun riff, algun canvi de tal, eh, llavors jo treballo una estructura amb, amb, aquestes, amb, amb els parts que em pugui ella portar, monto una estructura, monto una melodia de veu, em fot una lletra, llavors és quan els ensenyem amb ells, moltes vegades a la que arriba a ells hi ha algun canvi transcendental, doncs per exemple l'estructura o si una altra part musical nova, però generalment diguem que seguim aquest ordre, tot i que en cada disc, perquè en el No té rindes hi ha un tema que el vam fer el Joan i jo, i en el... he el No té rindes, no? Sí. i en el Celci Puedes hi ha un tema que l'hem fet al Rafa i jo, no? i que ha sigut a la inversa. Hem començat ell i, i després... Però, vamos, diguem que normalment som l'Albert i jo que encetem el tema i després ja anem acabant de polir entre tots. Ah, el vostre primer disc, com parlàvem ara, el No té rindes, veu la llum al 2007 i és la primera part d'una trilogia. Un projecte molt ambiciós, no?, per començar ja de cop amb una trilogia. Aix Clar, sí, jo mai ho he vist eh, exactament així, eh, però saps què passa? que portava És, és una conseqüència. Nosaltres portavam molt, molt de temps eh, fent talonatges, fent primeres parts, girant, perquè també vam guanyar, i això és interessant per la gent que comença en el món de la música, és molt interessant que concursin els concursos, no els concursos que et fan pagar per concursar, no aquests. Hi ha molts concursos de tirada nacional, que eh, no et fan pagar per concursar i que són honrats i que guanyes honradament. I és una manera d'agafar tables. És un consell que dono els grups que estiguin començant i que això ho poden trobar, per exemple, a la pàgina indiroc.com o es.es. Bueno, eh, indiroc, vale? allà hi ho trobaran, una secció que és concursos. Els pot beneficiar moltíssim, jo d'això he pres molt. Llavors ara m'he liat perquè he volgut fer aquesta aportació i no me'n recordo què m'estaves dient que era que començà amb una trilogia era un projecte ah, molt ambiciós. La trilogia, joder, com se me va la pinça, la trilogia. Bueno, però el que et deia, vam passar molt temps en carretera, però que nosaltres anàvem fent temes, anàvem fent temes de tal manera que, a part no volíem tampoc treure un disc de debut que sonés molt a debut, volíem una cosa que ja es veiés madureta, treballada, no? Així que ens vam esperar moltíssim per treure el primer disc i teníem bastants temes del que és el primer, alguns del segon i alguns del tercer perquè després jo el eh, que vaig fer és una estructura temàtica. Vaig dir, d'acord, vale, eh, aquí hi ha un grup de cançons que parlen d'això, que la intenció és aquesta, que és el primer disc, no té rindes un disc que parla de la por, i com la por bàsicament és el motor del món, no? Llavors cada cançó és un tipus de por, no? També molta temàtica femenina doncs, perquè òbviament sóc una dona, per tant jo parlo de del que conec. Després el segon disc era aquell moment en el què el ser humà d'alguna manera ha tingut que vèncer la por i s'ha enfrontat a la societat i s'ha ficat dins d'ella, no? Llavors doncs, el, el risc que corre és el de, cor de corrompre i, i perdre, doncs, en l'esperit inicial que tenia, no? el que ens passa moltes vegades quan entrem en, en l'agrenatge de feines convencionals, de rols en la vida convencional, a vegades perds una mica la teva verdadera manera de ser, el camí. Mm, I seria el tema del segon, i vaig fer un tercer grup, que és el del tercer, és un disc bastant nostàlgic, molt rememorant, eh, pues, sempre molt relacionat amb el rock, eh? rememorant molt la, diguem, la passió pel rock des del punt de vista diferent. I, i llavors diguem que per això hem de ser una trilogia perquè vèiem que hi havia una relació intrínseca entre, entre els tres discos entre ells, o sigui, entre les cançons i entre els tres, no? Això no vol dir que no hagin sigut sotmesos a canvis i que hi hagin cançons eh, que han sortit després, que algunes s'han canviat que algunes queden d'una manera han acabat sent totalment però sí que era un projecte que venia de lluny I per què les lletres R, I, N, D estan en majúscula? fan referència a la cançó número... ara no sé quin número és... la 11, que és el Rock is not dead. És una cançó que inclús té una, un logo i tot, una bandera, eh, perquè, bueno, perquè diem que és la nostra consigna, no? En una època de caiguda de valors tan gran i de, de que la societat s'ha tornat tan banal i tan materialista, nosaltres reivindiquem els valors del, del rock, però com a manera de viure, no només com a activitat musical, no?, llavors li, la cançó eh, ben voler que aparegués les sigles de la cançó en el títol del disc, és en plan, no té rendes perquè el rock no mor i o sigui, encara hi ha algú en el que creure, no?, no, no, to, no, no, no tots els valors han caigut, ve una mica, va una mica perquè perquè sempre hem pensat que una manera de combatre la poca tens a la societat és creient en algú i el rock és una cosa que dona molt de joc no? per creure -hi. i bueno, una mica va per aquí la cosa Bye, 2009, sobretot el mes de juny, van passar moltes coses, va sortir el vostre segon àlbum, el Sal si Puedes, i, i veu obrir els shows dels ACF, com ens deies abans, tant a Madrid com a Barcelona. Què recordes d'aquesta experiència de tocar davant de tanta gent, també? Sí, això, sens dubte, és el més gros que hem fet. ha A veure ja veus, apelo amb, amb, amb l'arranque la de salida d'aquesta gira. i em perdonareu el bilingüisme, però és que és in... o sea, jo no ho puc evitar, eh? És passada. Ni que ho intente. Ara ja què tari què fare, tío. És <laughs> que fos increïble. Va ser una experiència molt molt maca també, eh, molt enriquidora, però de les més estressants que he tingut mai a la vida, o sigui, sea, una buggeria. A Madridvem arribar a fer 40 entrevistes en 4 dies, que veiem de gira promocional eh a l'Ambulat és enorme, o sea, Eh, L'equip de, de gent treballant en una, en una història com la de CDC, no et sé dir un número, però és, no sé, puc parlar de més de 100 persones, eh? Treballant, potser 200, no és el que tinc. Però estic exagerant, però no estic segur, però És una cosa tan bestial que, bueno, que estàs al·lucinat, no? I tens la, la pressió d'alguna nena de dir, jo no puc fallar. No si puc fallar perquè estic... estic con lo, el, Vamos, amunt no Estàs amb els que estan a dalt de tot i tens que donar el callo, no? d'alguna manera i era la meva màxima preocupació la veritat és que és molt maco tocar en un escenari així tot i que si sóc franca prefereixo un escenari que pugui tocar el públic a mi m'agrada molt el contacte tan visual com tenir el públic molt a la mà no? allà doncs, és immens si ellal el públic al el temps molt bastant lluny, no? És una altra experiència. També el show és molt diferent. Fes un show molt més gestual perquè la majoria de la gent et veu un punt on l'infinito, no? O sí, sigui, bueno, és una altra cosa que també aprens més. Aprens més perquè aprens que pues que allà has de tirar d'un altre tipus de recursos que no són els habituals en una sala petita. I el, si puc dir, està plegat de col·laboracions, eh, uh, com van sorgir? han surgit també per les Brites als si puces de reivindicar la unitat dins de la música rock i les seves advertens, no? Eh, per això hi ha el Carlos Pina que ve del Heavy, Ampanze, Els Barricada que són uns despares del rock urbà estatal, eh i l'último que cierre eh, que també, bueno, són, diguem, un grup molt representatiu del punk estatal, eh a Reincidentes, Residentes, l'Aurora Bertran, que, que és eh, l'antiga líder dels, d'Els taures turdos, una de les poques bandes en dona al frente, no? i que ara fa quasi cançó d'autor. Eh, hi ha els diques, que és una banda de la nova formada, formada no? eh, i crec que no em deixo ningú, perquè com em deixe algú, me, me, jo misma m'he curto el cuello. No? Eh, també s'ha de dir, bueno, eren gent molt diferent, tots amb unes personalitats fortíssimes, però volíem demostrar que tots tenim unes personalitats molt marcades però que tots ens podem unir en una sola idea que és aquesta del rock com, com manera de viure, no? Com molt més que música. I era una mica la, la idea. I també allunyant-nos una mica de les etiquetes i dels clitxés aquests que hi ha sobre el rock que ens molesten a mi personalment bastant. I aquest va ser la idea i també de grups que els coneixem, que hi ha un carinyo i una amistat i... I, bueno, i gent que a més nosaltres som admiradors seus. No Ens interessava molt, però és una cosa molt càlida. Eh, hem intentat recollir un documental que està en el propi CD. O sigui, la gent eh, que, que es compri el CD es pues pot posar-lo a l'ordinador i veure el documental de com s'han fet aquestes col·laboracions. I, I és una cosa, a mi és vull dir és, és molt maco, no es no, no per res. Jo ho recomano de veure perquè dona una imatge molt maca de, to de tots ells, que és com són realment. I ens has explicat uh, les coses bones que us han passat amb molts i molts grups que heu actuat, però alguna cosa més graciosa o alguna cosa que diguis, ostres, això que m'ha passat damunt l'escenari, quina vergonya, perquè heu fet molts concerts. Ja tio, jo, som més socios, nos no us passa mai re xungo. Home, ens va passar una cosa molt xunga, però la vam solucionar bé, en, el, en un dels concerts de Brian Adams, eh, a, a, a, estàvem a mig concert i es va pagar la llum del pavelló perquè el tiu que portava les llums va fotre el camp. Vale? T'ho imagina't jo allà en plena tralla màxima i totes les fosques, però tot el pabellón. Estàvem flipant. Llavors jo el que vaig fer és, vam, vam parar un moment el que era el set list que estàvem fent i vaig cantar una cançó de la Janice Joplin, el Mercedes Benz, a capella, amb, amb, amb, amb tot aquell llafoscor, no? I, i llavors, eh, la veritat és que això va donar temps de que ens encengessin les llums i quan les vam de la gent, però se quedaron como las cabras, el efecto va ser brutal va? yo no sé si es van pensaban que estaban preparados o algo pero la respuesta, toma o sea, todo con un entusiasmo fue una cosa totalmente casual y yo creo que es lo más gracioso que nos ha pasado y ya ves que no es gracioso a ver, estoy, estoy, estoy, estoy, estoy buscando ¿eh? algún recuerdo gracioso no sé, no han pasado cosas graciosas de público de públic de, de altres grups. No? no diré a quin de nosaltres, però un de nosaltres se li van pixar sobre en un concert. Un tio se la va treure i se'ls va pixar sobre. Ens hem quedat flipant. Perquè... Una cosa que no te'n vagis al lavabo i una altra que, que ho una persona, com si fos un arbre. Però, vamos, és un... Jo diria el més graciós que ens ha passat, un més també, no? I parlem una miqueta dels premis que has rebut últimament perquè hi votacions populars tant a Mariscal Rock o a Garrido Rock has estat escollida la millor vocalista femenina del 2009, com reps aquest reconeixement? Doncs pues, home, amb molt l'agraïment per part de tothom que hagi votat o que que m'agradaria que hi hagués molta més competència, o sigui, moltes més dones treballant en aquest sector eh, per, per, per poder eh, tenir la sensació de, de que he guanyat eh, molt més. O sigui, eh, d'alguna manera he guanyat, però m'agradaria guanyar eh, sabent que hi ha moltes més dones dedicant-se a això i lluitant per això. No? Aquesta seria realment la millor manera de guanyar i crec que ja són molt poquetes i jo agraixo moltíssima a tothom que, que m'ha votat i, i bueno, crec que he treballat dur per tant crec que sí que està bé, que és merescut eh, però és això, trobo a faltar molta més presència femenina als escenaris no? i pel que fa... I per fer una crítica, no sé si ho heu vist i aquí sí que teniu més competència en el que són els premis col·lectius que esteu entre els 10 millors àlbums grups en directe revelació, millor cançó un 2009 plegat de bones notícies per ell. Estem molt, molt, molt orgullosos, molt contents. Havien de guanyar, guanyat tot, però bueno. La veritat és que la gent que ha guanyat, sé que també eh, són gent molt treballadora. Eh, repeteixo, per la gent que comença i que escolti el programa, eh, la gent que aconsegueix alguna és a base de treballar. Treballar i treballar és el meu consell. I sé que els que han guanyat han treballat duríssim. I ara acabem ràpidament amb, amb una bateria de preguntetes. Uh, vas perdre la virginitat musical escoltant què? Eh... amb què va ser? Bueno, eh, des de l'obre, segurament el primer que vaig escoltar són els Beatles perquè és el que més sonava a casa. Però el primer cop que em vaig sentir eh, eh, violada musicalment va ser eh, amb el Jerry Lewis. Eh, el, que, el, que, el, que, el que cremava els pianos. Va ser el primer cop que, que vaig notar algú estrany, saps? Dic, que ha passat algú... No sé si és bo o és dolent, però és molt fort. <laughs> és el primer cop. Però, bueno, valen, no els dos? <laughs> sí, sí. Uh, el teu grup preferit? Que no sigui Lilith, clar. El meu grup preferit que no sigui Lilith. Hostia, és molt difícil això que em dius. És que no tinc un. Tinc molts. A mi m'agrada molt jo em dedico això finalment per nirvana, o sigui, va ser, va veure nirvana i dir, vale, ja està, ja m'encomo. Tindré que fer això, ja ho he vist clar. Al principi no m'agradava nirvana, però precisament em tant que vaig dir, hòstia, per què, per què? I era per això. No sé si això seria el meu grup preferit, però per exemple, tota la vida, doncs, Aerosmith, Barricada, podrien dir-se que són dels grups favorits, Gans and Roses. El teu menjar i la beguda. Ui. Que a mí me encanta menjar, tío. Ostras, vaya putada, m'agrada tot, tío. El gazpacho me sopa favorita. Eh, m'agrada molt el estic tartar, m'agrada molt eh tot tipus de sopas, sobretot la escudella i candolla, m'agrada molt mm els tipics lloms amb una salsa de ceba o de vin o de fruites, aquest tipus de menjar francesos. Però quedarem al gazpacho que es vaja tal i no matas a ningú. I la beguda? Uh, el gin tònic, però no per res, que sempre que buquem gin tònic no se'm senta molt bé, tio, no, ni em puja, ni em molesta, ni tal. Doncs ja està, és, és el que ha de tenir una bona beguda. Uh, un hobby i un bici? Un hobby? M'agradava mm. fer molt cases de nines i dibuixar. Era el meu hobby. Ara ja no puc fer més cases de nines perquè si no me n'aniré a viure al carrer. Eh, això com a hobby I el bici No sé, el rock és un bici Si no els porros Això que ningú em prengui exemple eh? sí. El número de teu ah, 38 Crec Què no et pots deixar a casa Quan surs de gira El meu pañuelo de calaveras siempre el duc, hoy lo veremos que ya he dejado igual no me lo dejé, lo duc, suerte y quien es el mejor tema de son todos mis hijos, a ver a mi me gusta mucho, eh... te diré un camarada molt gusta del primer disc que es la, la primera canción, no, me gusta mucho porque voy a una lletra molt senzilla sobre el rechaz o sea, sobre la sensació d'estupidesa que et queda davant d'un rechaz que no tenies previst. I és, I és una lletra molt sintètica, molt simple, però que jo crec que recull molt bé aquest, aquest moment, que jo el dic el momento d'estupor, de quan no t'acabes de creure que t'han dit que no, no. I com normalment faig lletres més metafòriques, estic molt orgullosa d'aquella lletra per allò extremadament austera que és. Eh, I en el cas de si Puedes, la de Olvido, perquè crec que és una cançó per el que he estat veient que li arriba a tothom que és, parla de les diferents fases del mal de del, mal amores no? i crec que és una cançó que pot, tothom la pot entendre i tothom la pot sentir i, i, i per lo que he vist la resposta ha sigut així sempre fins ara i me'n sento profundament orgullosa de fer algo que tu que saps que dius és universal el llenguatge d'aquesta cançó no sé, bé, jo bueno, em quedaria amb aquestes dos. Doncs a mi només em queda desitjar de molta sort amb el concert d'avui, amb els que venen, que sé que en som bastants ja, que teniu programats, i demanar-te una salutació pels oients del Calimetal. Pues bueno, jo voldria fer un, petó, un petonàs molt fora a tots els oients i a vosaltres que porteu el programa i voldria dir que eh, espero que, apo que els apoieu sempre als Amics de Calimetal perquè són eh, part de, de l'engranatge del rock més en la sombra que el que som els grups no? però que hi ha un munt de gent treballant pel rock i uns d'ells són els que fa els programes així que la salutació és aquesta Moltes gràcies A vosaltres Está envolviendo ya lo oscuro de mi alma Y tu fantasma volverá cuando esté ya en mi cama Crees que el amor es ser el alma de tu esclava Tú no intentaste ni entender Tú nunca diste nada Te cantaré lo que sentí Lo que callaba estando contigo Y te hablaré de lo que te amé Ahora te callas que este es mi juicio Cantare